Vetlanda onsdag den 3 mars. Under 19 minuter attackerar en man i 20-årsåldern flera människor. Han rör sig snabbt mellan olika platser. Hugger någon i armen och en annan i halsen. Han kom från ingenstans och bara hög. Jag skriker hur direkt liksom att nu ringer jag polisen. Han var helt vild. 19 minuter efter första larmsamtalen kan den misstänkte gärningsmannen oskadliggöras och gripas. Tre av de sju brottsoffren har väldigt allvarliga skador- den misstänkte bakom knivdådet sitter nu häktad. Men frågan som alla ställer sig är, hur kunde det här hända? Du lyssnar på Peter Krim, idag om knivattacken i Vetlanda. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja, Eva-Lisa, den här veckan så är det ju ganska självklart vilken historia vi kommer prata om. Vi kommer prata om knivattacken i Vetlanda som eh, har varit överallt. Det var ju en vecka sedan som det hände, det här larmet kom på eftermiddagen och under relativt kort tid så hann en 22-årig man skada sju män mm. i åldrarna från 35 upp till ungefär 75. Och det har varit lite olika bud om exakt hur de har tittat på det här fallet. Vi kommer gå närmare in på det och försöka reda ut vad som har sagts och när. Vi kommer också använda den informationen vi har lyckats pussla ihop under de här dagarna för vi vet ju fortfarande inte allt för mycket detaljer. Polisen har ju lockat på, det är ju en utredning som pågår nu och kommer pågå i en ganska lång period där man ska försöka reda ut motiv och exakt vad som har hänt när. Men, men vi ska göra vårt bästa för att ge en så tydlig och klar bild som möjligt. Vi har ju varit i kontakt med en del personer och kollat uppgifter. Vi har också haft mycket hjälp av kollegorna på P4 Jönköping och på p Nyheter med att både prata med vittnen och såklart också brottsoffer som har drabbats väldigt hårt av det här. Och sen ska vi fokusera ganska mycket på polisernas ingripande. För det står ju ut i det här fallet för att när en sån här typ av attack sker, då har ju poliserna helt andra instruktioner än vad man vanligtvis har- vi kommer också titta på frågorna om polistäthet som varit uppe. Vi kommer prata med polisforskare men också med inrikesminister Mikael Damberg. Men vi börjar från början strax före klockan tre på eftermiddagen så kommer de första larmsamtalen. Klockan 14.54 kommer det flera samtal till ett två om att personer blivit angripna med tillhygge attackerade de med kniv då på och kring Bangårdsgatan i Vetlanda. Och om vi ska placera Vetlanda så ligger det på smålenska Höglandet i norra Småland. Det är en egen kommun, det är också en egen stad. Ungefär 13 000 invånare i tätorten Vetlanda. Ungefär 30 000 i hela kommunen. Bangårdsgatan går förbi resecentrum och p Jönköping har pratat med Göran Olander. Han var där den här eftermiddagen och såg gärningsmannen strax innan han gick till attack. Han stod ju här på stationen innan och var där det hände då. Då han och bara och tittade rätt ut där. och ser tom och jag fick prata men jag fick inga svar. Och sen var gick han iväg. Han brukade alltid ha cykel med Lite senare ser Göran, 22-åringen, komma springande tillbaka. Då har han en kniv med sig och hugger en man flera gånger. Jag var ingen dålig kökskniv då. Och jag var rusade ut, och skriker, Vad fan gör du? <tid> på mig sen så sticker jag iväg. Kaos, kaos, kaos. Jag bara, fan. Uh. Det finns uppgifter om att det är två personer som blir attackerade och skadade vid resecentrum. Jag stod och väntade och såg ut genom fönstret när en av killarna blev knivhuggen. Kristelund, Lund, han jobbar på resecentrum, stod och väntade på att få åka hem när han såg en man gå till attack, berättar han för P4 Jönköping. Jag såg när han drog upp kniven och när han hög, Och sen så såg jag hur han sprang iväg. Hela det här förloppet det utspelar ju sig i centrala Vetlanda. Och om man ska beskriva det lite så kretsar det kring tre parallellgator. En huvudgata som är rätt mycket butiker och det finns kaféer och restauranger och frisersalonger. Jag var i Vetlanda för rätt många år sedan och det är, ju, det är en klassisk svensk småstad. Men med ganska mycket ändå liv i centrum och under omständigheterna nu med covid alltså ändå rätt mycket folk ute. Jag ringde 1-2 och så ropade till folk och bad dem att hjälpa honom att stoppa blödningen. En av männen som blev angripen nära stationen han tar sig in på pressbyrån och hämtas med ambulans. Sen fortsätter 22 mot Stortorget. Där så huggs en man i armen eller axeln, det är lite osäkert, utanför Gretas blommor och det ligger väldigt nära stadshuset. Vi har samarbetat väldigt mycket de senaste dagarna- både med Petra Nyheter- men också med våra kollegor på P4 Jönköping. De har pratat med en man som heter Maximilien- som bor nära Blomsteraffären. Han hade balkongdörren öppen- under den här eftermiddagen. Och han hör ju hur det ropas utanför- och går ut på balkongen för att se vad som händer. Då ser jag att en ung man- halvspringer runt hörnet- till stadshuset- och en annan äldre man- eller medelålders går efter honom eller halvspringer efter honom- och... Jag förstår att han ber honom stanna och komma tillbaka, men det gör han inte. Sen han försvinner runt hörnet, den här unge mannen. Han undrar ju vad det är som har hänt och vad det är den här unge mannen har sprungit ifrån. Och då blir jag lite nyfiken så jag tittar i ett annat fönster mot Storgatan. Och där ser jag en annan äldre man stå och hålla sig runt nacken. Verkar svaja lite ostadigt och öppnar dörren in till blomsterhandeln som är där. Och där faller han ihop på golvet. Och då förstår man att han, han måste vara skadad. Vi får ju också en ganska bra tidsindikation från Maximilian. Att efter att han ser det här så tar han upp mobilen och skickar iväg ett meddelande till en anhörig. Och då ser han ju att klockan är 14.58. Och det är ju fyra minuter efter de första larmsamtalen som då ska handla om attacken nere vid Bangårdsgatan, resecentrum. Jag var ju inne på den här blommafären då. Petru Nyheter har träffat en av kunderna inne i blomsterbutiken, Karina Bronäs. Det var ju en man utanför som skrek på hjälp för han hade blivit anfallen först tror jag. jag. tror inte han sa att han hade blivit knivhuggen utan det var någon som hade attackerat han helt obefogat. Den skadade mannen han får hjälp av folk inne i blomsterbutiken och någon springer också iväg och hämtar hjälp från vårdcentralen som ligger i närheten. Ja, det var jätteläskigt. Så han eh, kom ju in till slut i affären och, och las, fick se till att han skulle lägga sig ner. För det var ju så mycket blod och det är ju det som är så läskigt. Vi hörde Maximilian berätta hur han ser gärningsmannen springa runt hörnet på stadshuset vid Stortorget. Förmodligen så fortsätter han in på Vitalagatan. gatan. Den utgår från Stortorget och är egentligen en förlängning av Storgatan. Exakt i vilken ordning saker sker nu, det vet vi ju inte. Polisen har inte velat gå in på den typen av detaljer. Men klart i alla fall att en person blir knivhuggen utanför en tandläkarmottagning, Tandvårdshuset. Snett mitt emot den här tandläkarmottagningen så ligger matbutiken Willys och på baksidan av det huset är det en parkering. Och där står en kvinna och tillsammans med sin man packar in varor i bilen nu på eftermiddagen. Precis när han var klar och hade, han hade en äggkartong i handen bara så dyker en man upp vid sidan om honom. Det är P4 då, Jönköping som har gjort den här intervjun. Och jag ser ju liksom hur han hugger. Men han blev ju alltså riktigt, riktigt arg på honom då och liksom till honom och så här. Så han gick en gång till fram emot honom då och högg honom i hösten kan man säga med då så han var ju längre ner då. Men jag skriker ju direkt liksom att nu ringer jag polisen för jag, han var helt vild för han var väldigt otäck i ögonen och så här då. Hon berättar hur hon får hålla om mannens hals för att liksom stoppa blödningen mm. i väntan på ambulans. Och då är han ju, har han ju huggt honom i halsen då. Så det liksom ju så mycket så jag är ju tvungen bara att ta ett riktigt grepp då för att hålla. Då kommer det en man fram till som hade parkerat ganska nära oss. Och då var han ju också hugg. Han hade ju också huggit honom i halsen då. Hon kunde inte ringa till polisen själv eftersom hon var tvungen att lägga allt fokus på att hjälpa sin man. Och hon är väldigt tacksam över den man som kommer till undsättning. Och han hjälpte oss med att ringa polis och allt sånt som var nödvändigt i den situationen. Så det är ett stort tack till honom att, att vi fick liksom att någon larmade så tidigt. Om man säger. Men vi fick ju ändå vänta för att ambulanserna hade ju andra som var svårare att skada och att ta hand om. Men så om vi ska sammanfatta, totalt är det alltså sju personer som blir skadade av den här mannen med kniv- och Klockan 15:13, då har det alltså gått 19 minuter från första alarmsamtalet. Då griper polisen den här 22-åringen i korsningen Kullgatan, Kyrkogatan. Det är rätt nära Mojärdeskolan som ligger några hundra meter från stationen, blomsterbutiken och mataffären där packen har skett. Man kan säga att det är ungefär en radie på kanske en kilometer mm. som de här platserna ligger från varann. Han har en pistol. Han har pistol. Och i samband med polisingripandet så skjuter patruller mot honom och mannen träffas då i benet. Och det ingripandet filmas på lite distans, en film som Vetlanda-posten har fått tag på. Så polisen griper den misstänkte gärningsmannen. Men även efter gripet så är det ju en väldigt stark polisnärvaro i Vetlanda. För här vet man ju inte exakt vad det är som har hänt. Man vet inte om det kan vara flera involverade eller om det kan komma någon annan attack eller så. Uh, jag satt i min gymnasie som vanligt typ, och bluggade och sånt. Där här är Visam Hamed som bor i Vetlanda. Och sen så ringde en av mina kompisars mamma och sa att uh, ingen ska gå ut i centrum och något sånt. Men jag hade min lilla brorsa där. Så jag var dvingad att ta modet att gå där till centrum och försöka se hur han, hur han är och hur läget. När jag kom där så var det lite överraskande med all polismän och stängd. Och där man undersöker varenda väska som kommer in och ut och sånt. Så det var en jättehög säkerhetssituation. P4 Jönköping går in med en extra nyhetsuppdatering. Det har varit ett stort polis- och räddningspådrag till Vetlanda i eftermiddag. Ska... Under eftermiddagen då börjar de här första nyhetsflasharna komma om knivattacken i Vetlanda. Det pratas om flera skadade. Det kommer också relativt snabbt upp att en gärningsman är skjuten och gripen. Och... Flera av flasharna som kommer under sen eftermiddag handlar också om polisens misstank om att det är ett terrorbrott som har skett. Poliserna som ingrep i Vetlanda åkte från Eksjö, tre mil ganska rakt norr om Vetlanda. Det är en resa som brukar ta 30 minuter, men den här gången gick det på omkring en kvart. När de sitter i bilen så har de med största sannolikhet fått löpande information om vad de kan förvänta sig i Vetlanda. Och det är ju flera samtal som kommer in till SOS Alarm om knivattacken. Enligt Jonas Lindell, han är lokalpolisområdeschef- så finns det poliser som utgår från Vetlanda polisstation. De är väldigt bra lokal- och personkännedom. De är så kallade områdespoliser och det kommer vi att prata mer om senare. De jobbar ofta uniformerat och synligt ute i samhället. De ska framförallt jobba brottsförebyggande. Det finns också flera utredare i Vetlanda. Tre poliser som utreder till exempel bedrägeribrott som tillsattes 2020- Enligt DN så säger Jonas Lindell först att en del av poliserna befann sig i polishuset under attacken men han vill inte kommentera var deras operativa resurser befann sig. Det är hemligt. Enligt Lindell så tror han inte att det gått snabbare för de här personerna i polishuset att ingripa. Utredarna kanske sitter och håller telefonförhör och är inte utrustade. Och vi pratade om att det var ganska mycket samtal in till SOS Alarm och mängden samtal de har troligtvis hjälpt poliserna på vägen från Öksjö till Vetlanda att här kan det röra sig med en PDV-attack så var på tåna. Även SOS Alarm har ju gått utbildning i PDV-index. Det här är Lena Ljungdal, hon är gammal polisbanare och hon har på den Över min döda kropp. Hon är expert och utbildar inom PDV och det står för pågående dödligt våld. Så PDV-index som Lena pratade om, det innebär alltså att när fler och fler samtal kommer in från samma område om attacker eller våld så kopplas de snabbt ihop. Och då kan man larma patrullen som är på väg mot platsen att, hörni, det här kan röra sig om en PDV-attack. De letar efter nycklar i larmsamtalen för de ska kunna säga till polispatrullen att det är en PDV-attack som pågår. Så du kan kasta alla dina andra metoder i sjön. Nu är det full fart framåt för att få stopp på dödandet. En pdv attack går ut på att det är en eller flera gärningspersoner som kommer till en plats med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt. Inte ute efter en särskild person. Jag vill ingenting. Alltså, hela syftet är att döda och skada. Och jag kommer att fortsätta göra det fram tills jag blir konfronterad. Alltså, jag kommer att fortsätta fram till jag blir stoppad. Och den här typen av attack, det hänger liksom inte ihop med något specifikt motiv- utan det kan röra sig om allt möjligt, en galning, det kan röra sig om terrorbrott eller hatbrott. Det spelar liksom ingen roll för hur polisen agerar. Och det som är lite intressant här, det är ju vad är det för typ av poliser som åker för Eksjö? Det är ju vanliga poliser inom IGV, ingripande verksamheter. Mm. Det är alltså uniformerade poliser som sitter i målade polisbilar och patrullerar- det finns inga speciella PDV-poliser, mm. utan det här är någonting som alla poliser i ingripande verksamheten ska kunna göra. Svensk polis är en av världens mest defensiva poliser. Vi utreder oss fram till saker. Det är inte så jävla mycket här i chaparral. Men man insåg att eh, om det dör kanske fyra personer i minuten under en PDV-attack i snitt, så kan ju inte vi stå utanför och vänta på piketer och nationella insatsstyrkan och bombgruppen. Mm. Och då lärde man ut inom polisen en metod som helt enkelt går ut på, precis som de gjorde i precis som de gjorde i Vetlanda. Åk så långt fram det bara går, spring rätt in i faran, dra åt dig uppmärksamheten och oskadliggör gärningspersonen om personen inte själv på alla sätt visar att jag avslutar min attack. Så vid en sån här PDV-attack, pågående dödligt våld, då ska ju även vanlig polis att säga gå så långt fram så snabbt som möjligt och konfrontera gärningspersonen för att stoppa honom eller henne. Så känslan av att jag antingen kommer jag ha ihjäl någon eller så kommer jag dö själv. Det är en puck som är ganska tuff. Det är en hög kravställning. Men Vetlanda då? Polisen tar sig de här tre milen från Eskö till Vetlanda på ungefär en kvart och tre minuter efter att de är Framme i centrum så oskadliggör de gärningspersonen genom att skjuta honom i benet. Han blir gripen och körs till sjukhus. Och klockan 15.22 då inleds en förundersökning om försök till mord. Och om vi ska prata lite om gärningsmannen. Här är vi inne som vi pratade i början av avsnittet också. Vi vet inte hur mycket som helst. Vi har spenderat de senaste dagen med att försöka pussla ihop den information som finns tillgänglig om honom. Men lite grundgrejer är han är 22 år gammal. Han kom till Sverige från Afghanistan i februari 2016. Han har varit skriven i Småland de senaste åren. Han flyttade till Vetland för ungefär ett år sedan. Dagens Nyheter de har pratat med mannens äldre bror som bor i Afghanistan. Och den här brodern han säger till DN att 22-åringen har mått psykiskt dåligt ibland. Men att de pratade för bara några veckor sedan och då verkar han må bra. Men att han har haft det lite kämpigt med studierna. Mm. Och på fritiden har han tränat boxning i närliggande Nässjö. och ska även ha studerat. Och han ansökte nyligen om att förlänga uppehållstillstånd. Men vänner ska ha sagt i Dén att han vill ju på ett också åka tillbaka till Afghanistan. På häckningsförhandlingen då kunde man se hur 22-åringen hade någon slags linda runt ena armen. Och det ska enligt vänner som DN har pratat med bero på att Veckan innan den här knivattacken, då skar han sig själv i armen och de tog honom till sjukhus. Men han blev utskriven rätt fort och vännerna blev lite fundersamma över det, helt enkelt. Mm. Vi får ju se nu under utredningen och förhören med honom, liksom, vad betyder egentligen alla de här sakerna? Men en detalj som har fått väldigt mycket uppmärksamhet är att han har ett prick i blastningsregistret. Kan vi byta ner vad den handlar om? Det är ett fall som gäller ringa narkotikabrott. Han ska ha använt cannabis vid ett tillfälle i början av december 2018, alltså två och ett halvt år sedan ungefär. För det fick han 30 är dagsspöter. Mm. Och den här polisutredningen, den är ju inte jätteomfattande. Nej, där här förundersökningsprotokollet är ju på 20 sidor ungefär. Det är korta förhör med honom där han erkänner brott. och Sen är det ju inte så mycket mer. Men det är ju några detaljer som folk har valt att fokusera lite extra på. Ja, det handlar om en notering som polisen gör under rubriken tydliga tecken i mm. samband med ingripandet när man ska utveckla varför man misstänker att han är på drogpåverkan. Och i den anmälan står det Pendlar kraftigt humör. Det kan betyda lite vad som helst. Man behöver kanske inte lägga allt för stor vikt vid de här uppgifterna. det är ändå ett par år sedan och pendlar kraftigt i humör. Det är svårt att veta exakt vad det betyder. Men det har ju varit en del tal om hans psykiska ohälsa. Det eventuella psykisk I ett förhör som hålls med 22-åringen om den här ringa narkotika brottsmisstanken, då framkommer att han tidigare har fått lugnande medel utskrivet. Det är en rätt kort passage, det utvecklas inte närmare. Ja, vi säger det här så att alla vet omständigheterna. Sen får vi se vad polisen drar för slutsatser av det här om det här överhuvudtaget kommer upp i själva utredningen. Men det är det som finns på gärningsmannen. Och om vi kollar på profilen för den här typen av attacker så har Lena en ganska bra liksom, tre punkter som, som är vanligt förekommande vid PDV, pågående dödligt våldattacker. Statistiskt så är en ung man mellan 18 och 28, bristande social kontext, få kontaktytor, någon form av kanske psykosocial problematik, någon form av utlösande faktor. Och den här faktorn som utlöser, det kan, det kan vara lite vad som helst. Det kan vara liksom känslan av att någon har gjort en illa eller att man har blivit utsatt för en oförrätt. Men det kan ju också vara då politiska eller religiösa övertygelser. Det kom ju först uppgifter om att polisen misstänkte terrorbrott och vi ska återkomma till det. Men misstanken nu, det han sitter häktad för, det är sju mordförsök mot män. Vuxna män som är brottsoffer från 35 års åldern upp till ungefär 75 år. Du talade ju med EK Tingsrätt här tidigare i morse om hur vidare gärningsmannen ska genomgå vad som kallas den lilla sinnesundersökningen. Och vad betyder det? 22-åringen, han kommer genomgå en paragraf 7-undersökning, också kallad den lilla sinnesundersökningen. Och den innebär en mindre omfattande undersökning av hans mentala hälsa kan man säga. Det brukar vara en genomgång av hans levnadshistoria, den bedömare som träffar honom... Får också del av vissa uppgifter från polisutredningen och gör en bedömning om kan det misstänkas att han vid gärningstillfället eller vid undersökningstillfället lider av en allvarlig psykisk störning eller inte. Och P7 eller lilla sinnesundersökningen den kan vara avgörande för om man senare beslutar att genomföra en stor rättspsykiatrisk undersökning som tar mycket längre tid och är mer omfattande. Och han får den stora rättspsykiatriska undersökningen och de bedömer honom som psykisk sjuk, då handlar det om att han inte döms till fängelse utan psykiatrisk vård. I undantagsfall så kan man faktiskt bli kryssad som det ibland brukar mm. kallas. Att man bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och ändå får fängelse. Men oftast brukar det landa i att man döms till vård om man då bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Och nu P4 i Jönköping så handlade det om knivattackerna i Vetlanda i onsdags. För 22-åringen som misstänks för dådet i Vetlanda i onsdags häktades nyss av Eksjö tingsrätt. Han är misstänkt på sannolika skäl för sju försök till mord. under häktningsförhandlingen... I fredags då var det häktningsförhandling. 22-åringen han blev häktad på sannolika skäl. Det är den starkare misstankegraden till den 19 mars. Lite kort va? Två veckor är det här men det kommer förmodligen att förlängas. Vi startade omedelbart upp en stor utredning. Vi startade upp det som vi kallar för en särskild händelse och en särskild utredningsorganisation. Det här är Karina Länkrist. Hon är biträdande regionpolischef i Polisregion Öst. En särskild händelse det innebär att polisen kan få ta hjälp av andra polismyndigheter inte bara från lokalpolisområdet. Och det förstår man ju nämligen stor utredning som den här. Men vilka andra typer av fall brukar man rubricera som särskilda händelser? Terrordådet på Drottninggatan för, i, mm. här i Stockholm för några år sedan, en typisk särskild händelse. Men det kan också handla om andra oförutsedda saker och det behöver inte alltid handla om brott utan mm. det kan också handla om större olyckor som får stor påverkan. Eh, vi har fått förstärkning från övriga landet. Bland annat expertis då från NOA som vi själva eh, behöver få hjälp med den förmågan. NOA det är alltså nationella operativa avdelningen inom polisen där finns det specialkompetenser inom exempelvis utredning och underrättelseverksamhet och så var det ju det här med terrormisstanken då mm. det var ju någonting som polisen själva var relativt tidigt ute med att säga att man utreder terrorutredning den ska ju egentligen lämnas över till och säkerhetspolisen mm. det är de som har hand om den typen av utredningar så inledningsvis så resonerade vi kring om det här kunde vara försök till mord eller om det eventuellt hade någon terrorkoppling. Och det har vi jobbat vidare med. Vi har haft diskussioner med säkerhetspolisen och med åklagaren som sätter den nya brottsrubriceringen, vad det här ska klassas som. Och i nuläget så utreds brottet som försök till mord sju gånger. Men i nuläget är det alltså vanlig åklagare och vanlig polis som utreder de här sju mordförsöken? Nu startar vi den här utredningen och då måste vi utreda alla möjliga motiv och alla möjliga eventuella förändringar av brottsrubriceringen. Och därför så, så tittar vi även på terroristbrott. Och en del i det här, för att hitta rätt motivbild och liknande, det är att kartlägga den misstänkte, att ta reda på vad han har gjort och sagt före och under attacken och även kolla digitala spår och kommunikation online. Dessutom håller man ju såklart förhör med brottsoffer, vitt men enligt åklagaren som jag har varit i kontakt med så har alla brottsoffer hörts men det kommer att hållas fler förhör med dem. Beroende på skadebilden kanske man inte kunnat hålla så himla långa förhören. Och när det dyker upp nya uppgifter då kan ju det leda till att man behöver hålla ytterligare förhör för att kontrollera saker. Det har inte hållits några längre för mig 22-åringen ännu. I alla fall inte under måndag eller tisdag den här veckan. Men det kommer väl ske under veckan? Ja, det har ju varit ett förhör där han har blivit delgiven misstanke- om att han är misstänkt för sju mordförsök. Däremot har man inte gått in på några detaljer kring det som har skett- utan det är han tänkt att konfronteras med senare i veckan. 22-åringens inställning till de här misstankarna- den är faktiskt lite oklar. Mm. Under häktningsförhandlingen så fick han ja, snudd på ett slags utbrott, slog näven i bordet och sa att eh, han hade inte gjort något. När jag pratar med försvaren nu i veckan, då mm. vill inte han säga riktigt något om inställningen för det har hålls ett längre förhör där polisen har mer specificerat själva brottsmisstanken och tillvägagångssättet. Så där får vi se vad 22-åringens inställning egentligen är. Det är ett långt utredningsarbete som vi har framför oss. Vi måste börja lägga det här pusslet. Vad är det som har hänt? I vilken ordning? Vilka bevis har vi? Det är ett systematiskt arbete vi jobbar med och då kan vi inte berätta vad som sägs i förhör och vi kan inte heller eh, lämna ut andra detaljer i utredningen. Och från Åklagarhåll så har det varit rätt eh, tyst om exakt förlopp på brottsplatser och vilken ordning. Det var ju väldigt många journalister som ställde de här frågorna under presskonferensen, men de, de fick ju verkligen inga tydliga svar. Nej, och syftet med det här är ju att vittnen och även brottsoffer, de ska inte påverkas av vad de hör om det som händer, utan de ska berätta så rent som möjligt så att säga sina egna minnesbilder för polisen när de väl håller förhör. Men det är ju svårt att samla ett gäng journalister på en presskonferens och att de inte ska peppla dem med just de här frågorna. Vad hände när och framförallt kanske fokus på det här med terrormistanken som var uppe. Dessutom så, som journalist, ställer man ju inte bara frågor till polisen Nej. utan man försöker ju även få tag på vittnen. Man kanske lite försiktigt söker brottsoffer och även andra och ser om de vill prata och berätta. Och lägger pussel. Mm. Lite grann som polisen, fast på ett annat sätt. Lena Jungdag, som vi hörde tidigare. Hon var också inne på det här med kommunikationen under den första dagen eller dagarna i det här fallet. Att när något sånt här sker så blir det ju liksom en balansakt för polisen. De får liksom inte säga för mycket för snabbt. Det spär på spekulationer. Men om de bara står som en tyst mur så blir folk superfrustrerade. Det kan bli så att man skapar lite onödig oro. Och det blev kanske lite tydligt där under onsdag och torsdag. För först går de ut och pratar om mordförsök. Sen håller de den här presskonferensen. Och där framkommer det att man kollar närmare på terrormisstankar. Och sen på kvällen, då har man ju en presskonferens, man stoppar SVTs regulära sändningar och där berättar man om det här med terrormisstanken. Det är flera polischefer som deltar i den här presskonferensen och det ger verkligen intryck av att man tar det här på liksom största allvar. Men trots att man då pratade om terrormotiv på den här i presskonferensen så står det ju rätt snabbt klart att det är vanlig polisåklagare som kommer fortsätta utreda det här som sju mordförsök. Och att man i nuläget då bedömer att det inte har terrorkoppling. Men utredning om det här pågår som sagt. Efter attackerna i Vetlanda kan polisen skydda medborgarna mot vansinnesdåd. Rikspolischef Anders Tonberg i studion. Vi har ett svårt uppdrag, vi ska vara på plats över hela landet, vi ska klara när det händer något riktigt allvarligt och mm. eh, vi är ganska bra förberedda men vi behöver bli fler för att vi ska kunna vara mer närvarande över hela landet. Anders Thornberg i Agenda i söndags och om vi ska kolla på det här med polistartheten. För någon som blir knivhuggen av en för dem okänd man så kan ju inte polisen komma nog fort. Nej, för just frågan om polistättighet det har varit en stor fråga i Vetlanda där man känner att man kanske varit lite i någon slags skugga. Det var ju en omorganisation av polisen för sex år sedan vi ska inte dra alla turer i den debatten, Nej. men i Vetlanda så är det en person som faktiskt i februari i år skriver till insändarsidan i Vetlanda-posten och Benämner just där man har hamnat lite i bakvattnet. Det syns inte särskilt mycket poliser i Vetlanda. Men det kommer ju också en då från Jonas Lindell- som är chef för lokalpolisområdet Höglandet, alltså Småländska Höglandet. Han skriver att polisens närvaro, det kan inte bara mätas i att det finns en lokal. Sverige har ju ganska få poliser per invånare relativt andra länder. Det här är Manny Jerell som är docent i kriminologi- vid Malmö universitet. Men det beror på vilka man jämför med också. Vi har väl lite högre än en del av våra nordiska grannar- men lägre än de flesta europeiska länderna. Så att i en internationell utblick generellt sett- så har vi en ganska låg polislätthet. Samtidigt ser det också lite olika ut i Sverige- dels beroende på hur tätbefolkat område är- men också beroende på brottsligheten. Så vissa områden har fler poliser- i de utsatta områdena har vi ganska bra med poliser. Även om vi kanske skulle behöva ännu mer. Men i resten av samhället har vi en ganska låg Alltså Landsbygden har mindre befolkning eller lägre befolkning och färre brott. Och då kommer de också ha färre poliser. Men ett problem med landsbygden är ju att, och särskilt i Norrland eller inlandet, är att det finns stora ytor att färdas på. Så även om man kanske inte har så många människor, man ska hjälpa eller, eller stödja på olika sätt och inte ha så många brott, så kan det ändå vara svårt att hantera situationen just för att man har långa transportsträckor. Om man behöver åka en timme eller två för att komma till det brottet så gör ju det att polisen får svårare att utföra sitt uppdrag. Och fler poliser, det skulle ju med stor sannolikhet göra att man hanterar brottsligheten bättre och kan jobba mer förebyggande. Det vill säga att brotten blir färre, säger man i jag skulle säga att det är troligt att man med fler poliser skulle kunna minska brottsligheten lite grann. Men samtidigt så kostar det pengar och då tar man de pengarna från något annat som kanske också påverkar brottsligheten. Så det är inte helt självklart alltid vad som är mest resurseffektivt. Alla politiska partier vill ha fler poliser. Men hur de ska fördelas och hur polistartheten ska se ut, det hör man inte särskilt mycket om. Och det skulle man i RL vilja att man pratar mer om. På hur många platser, på hur små platser vill vi att det ska finnas poliser någorlunda kontinuerligt? Vill vi att det ska finnas i en patrullerande polis dygnet runt i varje ort med minst 5000 invånare? Ja, då kan vi räkna på hur många fler poliser vi kommer behöva. Det kommer vara massor av poliser som behövs för att klara det. Men om man sätter upp den typen av mål så är det sedan ganska rätt, lätt att räkna ut hur många fler poliser behöver vi då. Men just nu har vi inte ens den där vi har inte ens någon konkret idé om var ska det finnas poliser? När ska det finnas poliser? Hur många poliser ska det finnas? Det finns liksom ingen som har någon sån, något sådant mått. Istället vill alla ha mer poliser. Men vi måste hitta en nivå, en gräns någonstans för att kunna se om vi kan jobba mot det. Mikael Damberg som är socialdemokratisk inrikesminister. Det är ju han som har den här frågan om fler poliser på sitt bord. Jag menar ju att svensk polis har aldrig varit bättre än idag på att hantera pågående dödligt våld. Man har jobbat på utrustningssidan, man har jobbat med utbildningssidan, man har jobbat med taktiksidan. Men hur förberedd man än är, så kommer man inte kunna vara överallt hela tiden. Och att Sverige är ett väldigt långt och avlångt land, Vi är ett mycket större land än vad folk egentligen vill tänka på. Så att det kommer ju alltid vara en utmaning för svensk polis att vara närvarande överallt. De nya poliserna, som ska vara på plats 2024, de förväntas i Danberg göra avtryck även på Småländska höglandet. Riksdagen skulle bli väldigt besviken tror jag om inte den här polistillväxten som vi nu står inför också märks i hela Sverige. Och sen har vi särskilda insatser i de särskilt utsatta områdena där vi har bett polismyndigheten att redovisa hur man gör. För vi vet att väldigt mycket av de skjutningar och sprängningar som inträffar i Sverige har en koppling till... De här utsatta områdena. Ja men det måste komma resurser över hela landet. Det kan inte vara så att vi, vi lägger alla resurser bara i de mest utsatta områdena. Det är inte ambitionen med den stora polistillväxten. Å andra sidan så tror jag att de delar av Sverige där man traditionellt sett inte har så mycket brottslighet. Då kan det inte heller vara rimligt att det är de som har flest poliser. Vi måste ha poliser också i relation till den brottslighet som människor drabbas av. Vi vet ju inte motivet till det som hänt här nu. Och det kommer ju kanske ta ett tag tills mm. vi får reda på det. Ett sånt här fall det kommer ju ta kanske rätt lång tid att utreda. Men oavsett vad som ligger bakom så har det såklart påverkat Vetlanda och skakat om folk i grunden. I första delen så fick vi ju höra från Vetlandabor om själva attacken. Men de berättade ju också om känslan av att helt plötsligt är man mitt i händelserna centrum. Och staden man har bott i, kanske växt upp i att den har förändrats. Jag tänker på dig när jag ser nyheter nu och, och så här att ja, liksom är det, jag har liksom jag var visst med i det här. Alltså man, det är så overkligt. Väldigt ovärkligt är det. När man blundar så ser man ju framför sig vad som händer. Så det, det är omskakande otäckt att det händer. Det får inte hända. Det här var ju bara ett rent vansinnestå. Det var ju han kom från ingenstans och bara hög. Jag tänker att det kunde vara jag när jag fick reda på att det var många fler. Först från början var det ju bara en person som det handlade om och då var det ju, alltså det var ju läskigt, Jag blev jätterädd. Men idag visst chocken. Alltså man har ju fått chocken många gånger. Två gamla kvinnor har stoppat mig och sagt att vi är inte kloka. Vi är idioter som, som gör så här förstörlandet. Att vi ska komma tillbaka till platsen vi har kommit ifrån. Och det här är Vissam som berättar om hur han gick till centrum för att hämta sin lillebror. Han kom till Sverige från Syrien för sju år sedan. Och han märkte ganska snabbt hur det här dådet skapar en vi och de Jag kan fatta stämningen. Det är helt förväntat. Men jag hoppas verkligen att människorna ska tänka på typ att alla vi är inte kriminella. Jag menar, personen som gjorde det här om hans mål var att skapa skräck bland oss och bland den ursprungliga svenska så tänker jag att vi ska inte låta honom nå hans mål genom att splittra samhället och splittra ner våra tankar och idéer och skapa vi och ni normen. Utredningen om det här pågår och vi kommer fortsätta följa den. Vi får se om det kommer några nya uppgifter eller om man får vänta till åtalet väcks. Vi fortsätter samarbeta med våra kollegor på Petronyheter, Nyheter, P4 Jönköping och Ekot kring det här fallet. Du har lyssnat på Petrik Krim idag om knivattacken i Vetlanda. Om du har några tankar kring det här vi har tagit upp idag så hör gärna av dig till oss. Och samma sak om du har tips på ett fall eller ett fenomen som du tycker att vi borde kolla närmare på. Du når oss på petrik Krim, snabblasverjesradio.se. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Lova Nyqvist-Sköld. Och vi har också fått stor hjälp av kollegorna på P3 Nyheter och p Jönköping med att samla in röster från Vetlanda som hörts i programmet. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.